Hiri buru aldeko etxalde batean berri honbat ardi ito dira, bidarten basusagin eta argbonan etxe frangotan sartu daura, argbonan perukaineko subia erorida, meritzeko lan egrizeko beherek aldia ere unkie izan da, espeletakoa kanpaliku batean, amar bat biribil landeatuak, Bayonan obragune batzutan lugalitatu eta klinika batean ura igan da, bide erdoakienez, frango bideak mostua, kustaritze eta bayona artean, besteak beste, A20-20 autobidian ere arazoak izan dira. Asteleen txalle apalian, oraindik berrogoita amar bat etxe argindarrik gabe ziren departamenduan.